валахне вся Польща. Богун слухав і дивувався. йдучи до гетьмана, він у глибині душі певний був, що той неодмінно чогось вагатиметься, звертатиме своїм звичаєм увагу на складність становища, на якісь великі чи малі хиби у війську, а головне перебільшуватиме сили ворога. Тепер же виходило, що гетьман Твердо надіється на перемогу, зважив усі дрібниці і почуває себе міцним, як ніколи. «А я ще боявся», – радіючи думав богун. «Чудово! З таким настроєм, навіть і не такого, як король ворога, не страшно». «Каже, у війську все гаразд, теж, певно, не помиляється». Ну, звичайно, коли не рахувати розбрату між старшиною і поспільством. А це ж ще, може, їм не так страшно, якщо вдаримо на короля цими днями. Ого, та ти зовсім не слухаєш? скрикнув Хмельницький і глянув уперше за весь час просто богунові в вічі. Ну, чого зажурився? поклав він йому на плече важку свою руку, й раптом, зовсім несподівано, заспівав. Тихо й сумно. Молодий козаче, чого зажурився? Чи воли пристали, чи з дороги збився? Воли не пристали, з дороги не збився. Полюбив дівчину, та не оженився. І здригнулося чомусь богунове серце. Смутком і гострим болем Обізвалася в ньому пісня Хмельницького. Немов би й не він, Розмовляв зараз бадьорою впевнено. І не би співав він не про те, що полюбив і не одружився, а про повний надій початок повстання, а й про дальші тяжкі пригоди і зради, що важким тягарем гнітять йому серце. «Гей, Джуро! Горілки!» – крикнув Хмельницький на весь свій гучний, могутній голос. Вип'ємо, пане полковнику. Вип'ємо, тихо промовив богун. Богун літав конем від полку до полку. Шапка йому зсунулася на потилицю. Сорочка була мокра від поту. Очі горіли, ніздрі широко роздималися. Осавули, джури, полковники бігали кіньми туди й сюди, переказуючи полкам і сотням накази гетьманські. Військо йшло спершу лісом потім низинами і багнами, поспішаючи розташуватися табором на захід від річки Пляшової. Якраз проти польського війська, що вже стояло на широкій рівнині, готове до бою, маючи поза себе берестечко і річку Стир, а спереду, на півдні, праворуч, татар під ісламом Гереєм та ліворуч – козаків, праве крило яких притикалося до багнистого берега Пляшової. Цілий день, не відпочиваючи, ішли козаки, і тільки надвечір спинилися і почали отабурюватися. Всім, а від простого козака і до гетьмана, навіть і подумати про відпочинок було ніколи. Тим більше не думав відпочивати бугун, літаючи від полку до полку. Чітко, спокійно лунали його накази. блискавками спалахували дотипи і голосним реготом лунали в козацьких Лавах. Але на серці йому було неспокійно. Прогавили короля. Дали йому стати під берестечком. Може, Криса навмисне спізнився з повідомленням про вимарш шляхів з-під Так чи так, прогавили. Гетьман казав, нічого, піддуримо, виманимо з берестечка на дубно і розгромимо під час вимаршу. Не пощастило. А табіру короля добрий. Хан спізнився. Може, навмисне спізнився? Гетьман увесь час запевняв, що все гаразд. А як почув, що король за два дні стане під берестечком, тільки за голову взявся. А хан коли б такий справді не зрадив? Ну, а розташування у короля чудове. Обійти не можна. Розгорнути як слід до бою козацькі татарські сили теж не можна. А королеві широко, вільно, зручно. А у нього ж тепер, певно, тисяч двісті. І лад, кажуть, непоганий. Просто аж дивно, що тоді під сокалем військо в короля було це саме. А на Перський, там у себе, в новому таргу, певно, вже тижнів три як почав. Несподівано чітко майнула думка. Е, що там наперський. Коли поб'ємо ляхів тут, і без наперського тілу Польщу пройдемо. А треба побити. Треба. І чим більше міркував богун про становище, що утворилося, чим частіше згадував про спізнення хана та про потугу короля, тим гостріше і міцніше ставало бажання подолати. Перемогти ворога. Коли козаки почали отаборюватися, кожний полк, кожна сотня на своєму точно призначеному місці, коли над річкою і багнами вже почав уставати білий вечірній туман, Богун дав останні накази полкові і подався до гетьмана. Він міг їхати спокійно, бо передні козацькі чати повідомили, що до ворожого табору не менше як півтори милі. Зразу ж за Богуновим полком стояли звягельці, за ними білоцерківці й корсунці, а далі на захід, притикаючись до головних сил татарських, полки Чигиринський, Черкаський, Полтавський, Лубенський. Решта полків іще тільки підходили. Богун їхав не швидко і уважно роздивлявся, де який відділ стоїть та чи немає якоїсь несправи. Незважаючи на важкий, Цілоденний перехід, майже всюди помітно було добрий лад. Козаки в чорних легких свитах, безметушні й зайвого галасу розсідлували й розпрягали коні, арештували рядами вози, посполиті, на обов'язку яких було доглядати за кіньми й возами, готувалися з кіньми на пашу. А звертаючи від Черкаського полку на захід, Богун помітив у півтемряві чимале стовпище. Я вже хотів був покликати сотника та вилагати його за безладдя, аж раптом почув, як упевнено й чітко зацюкали обтверде дерево сокири. «А, вози лаштують», – зміркував Богун. «Цюкають собі, а по полягають і спатимуть. Не треба їм ані до гетьмана, ані до хана». «Ну і кусаються ж біссові душі комарі, щоб їх вовки поїли» почулося коло ближчого воза. «А ти їх ломакою!» – озвався Богун. воза зареготали. Богун торкнув коня острогами і за кілька хвилин уже був у гетьмана. Той сидів з полковником Джаджилієм Ні Виговського, нікого іншого з генеральної старшини не було. «Сідай!» – привітався Хмельницький. «Які полки бачив дорогою?» – Богун сказав. «Тоди сьогодні наказів не буде», – посміхнувся Гетьман. «Сідай!» Один по одному почали надходити полковники. Гетьман уважно вислухував їхні звідомлення, давав накази, але залишатися чомусь не запрошував. «А що, хіба ради не буде?» – запитав Богун. Та «Яка там рада? Тут треба швидше!» «Та й знати про все багатьом навіть полковникам не слід», – відповів Хмельницький. «Почекай!» Ось, виправлю всіх, а розповім докладніше. Останнім із полковників давав звідомлення Матвій Гладкий. Одержавши накази від гетьмана і побачивши, що Бугун і Джоджелій сидять, Гладкий сів і собі. «Ради не буде», – гостро сказав Хмельницький і, не ховаючи роздратування, додав. «Ладу не знаєш, пане полковнику?» Гладкий підхопився. Худе енергійне обличчя його спалахнуло гнівом. Він хотів щось сказати, але переборов себе, сціпив зуби і пішов геть. «Не подобається!» – відсапнув Хмельницький. «Йому б тільки ради радити та галасувати!» «Ой, дограється колись гетьман!» – гостро сказав бугун, джеджелів так, щоб почув і Хмельницький. Але той, здавалось, навіть уваги не звернув. «Но куди йому гетьманувати тому гладкому?» тягнув далі гетьман, не би розмовляючи самі з собою. «А дивись, тягнеться за булавою, накладає з голотою». «Неодмінно треба буде з гладким поговорити», – подумав богун. «Пане гетьмане, може почнемо?» – обережно запитав Джеджелій. «А чого ж? Можна. Тільки ось вип'ю води холодної». Хмельницький випив води, просто з полив'яного глечика, Обтер рукавом губи і раптом звернувся до Богуна. А знаєш, як король військо шикує? Ні. Бачили, коли шахи турецькі? Джаджилі, татарин з походження, кілька разів бував у Турції. Богун бачив шахи у Кам'янці, у турецьких купців. Бачили, відповіли вони в один голос. Ну от, повідомляють мене, що ляхи стоятимуть шахівницею. Це вже вам не старопольський хрест. Не квадрат московський, і не трикутник або п'ятикутник шведський. Це так німці короля порадили. Стоятимуть як на шахівниці. Кінні хоругви по черзі з піхотою. Один відділ захищатиме другий.